Крах блакитної імперії. Роман в новелах. Розділ 4. Атос. Локація: Схід Батьківщини, Слобожанщина. Південно-західний район Спільнонародної Євразійської Федерації. Час: Перші паростки початку. «Ой, бля! Хар!» Загоділо вигуками подвір'я, потонувши в гуркоті, хряпані та стукоті. Вібрація розігнала павуків із запилених мережевних пасток і стерла радісний вираз з обличчя валіка. Атос нервово класнув щелепами, забився мордочкою під пахву дитині. Забави закінчилися. З робочої зміни поверталася сувора буденність. Евакуюватися було запізно. Хлопець згріб з підлоги зошити з кострубатими написами «Валентин замислов, сьомий бе». Запхав під перекошену шафу і втиснувся між нею та нетінкованою сптіною, міцно обійнявши песика. Батьковому ключу ніяк не вдавалось потрапити в замкову шпарину незамкнених дверей. Чоловікові набридло шпортати ним, і він жбурнув ключ в помийне відро». Чергуючи лайку з ударами по благеньких дверях, атакував перешкоду до повного свого виснаження, втомився, з'їхав плечем по одвірку, натиснув ліктем клямку. Двері з обряженим скрипінням поступилися, даючи можливість господареві з гучним йопта провалитися в кімнату. Уповз до досередини. Валік підтягнув коліна. То була помилка. Рух привернув увагу пари варених поросячих очей. Вони відклеїлися від брудного ліноліуму і влипли в темний куток за шафою. Ти. твоя мать! Ти. А. З розмаху гепнув кулаком по підлозі: не ворушитися. Єдине правильне рішення не ворушитися. Перевірене роками щасливого дитинства не ворушитися. Ні Атос, ні Валік не ворушилися. Незмигно спостерігали, як від ширіньки пролетарських штанів батька розповзається темна вогка пляма. Потужний струмінь пробивався крізь тканину великими краплями, зросивши ліноліум. Кулак розчеперівся в п'ятірню і спрямувався в куток до нерухомих постатей. Втомлених, і вже геть байдужих до аноманітних подій, викривленого побуту. Не відчували потворності ситуації через брак порівнянь все тут було цілком природним природно ковзнуло коліно в темно-жовті калюжі, природно і важко п'яна туша звалилася набік, природно, глухо забурчала нерозбірливою лайкою, природно, гучно, з присвистом захропіла. «Цілком буденно, майже щоденно». Щоб запобігти намоканню, Валік перемістив шкільну атрибутику у шафу. Знову взяв на руки собаку і звично переступив через батька. Без огиди чи зневаги. Залишив його здригатись у нервових судомах міцного, проте короткого алкогольного забуття. У дверях озирнувся на тісне помешкання. «Чайник не кипить», Просто не тліє, батько на воці, блювотою не захлинеться. Щасливі грілися в променях травневого сонця, Качалися в соковитій, крускій траві. Тішилися миттю, не тримаючи зла на минуле, Без сподівань на майбутнє. Прийдешнє та пройдене, це тільки примари позбавленого сенсу світу, не варті ні переживань, ні емоцій. Існувало лише зараз, лише тепер, а майбутнє тільки в уяві, минуле у спогадах. Атос застребнув на живіт та груди хлопчика, виштовхував з нього короткі спалих і регото. Аби помститися, Валік грайливо перекидав песика на спину, мордував лоскотом біле черевце. «Це нестерпно, нестерпно!» Слинився гавкотом собака і млосно підвивав від задоволення. «Нестерпно!» Відпихав задніми лапками екзекутора, вислизав з його обіймів і вгризався у брудні п'ятки в потертих сандальках. Око за око, п'ятка за пузо. Щеняче, бешкетно-грізне гарчання тонуло в дзвінкому реготі дитини. «Гей, морда!» Образився хлопчик на монументальну позу пса, спрямовану, настовбученими вухами кудись удалечінь. «Сучки, Валік, сучки! Зачекай!» Малий штовхнув собаку ногою взад. Пес поступився і одразу відновив свою позу. Клацнув щелепами і перевів напружений погляд на малого. «Сучки, розумієш, ні? Не розумієш?» Зітхнув. Нетерпляче перебирав передніми лапами. «Валік, дружба тут! Вона нікуди не дінеться! Сучки!» Піднявся на задні лапи, роззираючись. «А сучки зараз звалять!» Тицнув мордою вображене хлопчикове обличчя. «Ну, валік, ті туди і назад! Бац-бацив в дамках! Валік, ну!» Пес неспокійно витанцював колами. «То гормони, валік!» «Гормони!» Відскочив, завмер, втягуючи ніздрями повітря. Розпачливо заскавулів, озирнувся. Хлопчик ображено сопів, підвівши очі до неба. «Валік, ну не будь таким говном!» Облизнув надуті щоки і знову кинувся нюшити. «Ай-яй, Валік! Ай-яй-яй!» ай. Вилизував зморчене обличчя хлопця перериваючись на короткі сканування простору носом. Малий відштовхнув набридливу морду, ледь стримуючи усмішку під суворо насупленими бровами. Легенько хапнувши хлопчика зубами за живіт, а то здвічі вдячно гавкув на прощання і дикувато підстрибуючи від збудження, помчав, ведений ще незрозумілими Валентину інстинктами. Пацани ганяли гумовий в'яч по горбатому полю. Валік поправив похилену тичку, що слугувала за штангу. «Чуєш ти? Викинь той патик і стень там, тільки руки розстав!» Ватага зареготала. М'яч вилетів в аут. У густі хащі кропової ожини. Гра зупинилась. «Не слухай його, він дурак!» Звернувся хтось із граїки до Валіка. «Сам дурак, іде у сраку!» «Що?» Нічого. Жартівник витяг із землі штангу і пішов видобувати м'яча. Повернувся, встромив патику землю і вручив валіку синю кулю. Всю у велосипедних латках, схожу на дивний рельєфний глобус невідомої планети. «Не хочеш бути штангою? Вставай на браму. Ти і так грати не вмієш!» «Добре!» Пересмикнув плечі Мавалік, який грати не вмів і не любив. Хто за нас? Довга яйця подібна тінь м'яча ліниво розтягнулася на втоптаній траві серед збудженого сміху дітвори. Хлопці сипали реготом на гучні дотепи з гамірного обговорення щойно завершеної гри. Прийшов гонець і поряд із м'ячем гулко гепнулася на траву зелена баклага тархуну, грайливо переливаючись вечірнім сонцем у каламутній рідині. Діти втішено загули. Дволітровка пішла по руках, припадаючи до пересохлих потрісканих губ заслиненим горличком. Терпкий запах самогону дерніздрі щипав очі, Рідина ошпарювала горлянку і гарячим клубком провалювалась у стравохід, щоб під бадьорливим теплом розлитись у шлунку. Кілька поштовхів у плече під незлостивий регіт перекинули валіка на бік. Лежачи, відмахнувся від самогону із зеленої баклаги. Скривився на бідбурювання та вмовляння і врешті забутий в хмільному галасі влігся на спину. Думав про те, як не хочеться повертатись у засцяне та забльоване помешкання. У небі кволо купчилися пухнасті хмаринки, а десь під ними весело носився за своїми сучками атос. Незабаром обдертий, покусаний і осяяний щастям, пес повернеться та гордовито п'янкою ходою матроса мріливо вештатиметься подвір'ям. Приклад собаки доводив, що щастя мусить бути вистражденим. Облишений галасливим товариством, Валяк відкотився вбік. Трохи полежав на животі, тулячись щекою до запиленої трави. Підвівся і неохоче поплетався до непривітного гуртожитку. Безлату кімнаті свідчив про короткі епізоди притомності батька. Спати не хотілося, але й робити було нічого. Забхав засалену ковдру в шафу, скрутився на ній клубочком попередньо зачинивши зсередані двері на саморобний гачок зі цвяха. Кутик ковдри намок, зрошений сльозами самотності у беззвучному плачі. «Ех, ех!» Пошкодував себе. «Ех!» Утерся вогкою тканиною, посміхнувся, відчувши, як відлягло. Вкутався, стало затишно і тепло. Заснув з думкою про те, що недільним завтра прожене сум разом із доволеним атосом серед усміхнених травневих променів. Різкий писк і одразу жалібне, тягуче скавуління зірвало м'яке простирадло сну з валіка. Підскочив, вдарився головою об планерні двері. Заплутавшись в ковдрі, не міг добутися до гачка. Борсався, наляканий і сонний. Нарешті рука вивільнилась з пут тканинних банок. пальці намацали холодне, викривлене тіло цвяха, і закутаний валік випав у моторошну тишу сірого світанку. У півмороці вивільнився, роззирнувся порожньою кімнатою, підійшов до прочинених дверей, визирнув. Зло гаркнув і загарчав і ржавий холодильник Донбас, розганяючи по коридору переляканих мишей. Заскочений несподіванкою, хлопчик стрепенувся, мерзлякувато скулився і посунув помочитись у помийне відро. Мабуть, ті сучки злючі, якщо Атос так скавучить крізь сон. Але пса ніде не було. Повернувся у кімнату, визирнув у вікно, Через подвір'я важкою ходою рухалася висушена батькова постать, наче густок абсистентного синдрому. У роздріженому свіжому повітрі хвилями прокочувались його короткі, різкі гуки. Непритомний організм вирушив на пошук живильної рідини. Істото вів вироблений спадковим алкоголізмом інстинкт. Чоловік різким жестом жбурнув щось під паркан, і, заточуючись, поплентався геть. Можна було з полегшенням зітхнути і знову заснути, розтягнувшись на койці, поцупленій колись в лікарні. Цей ранок обіцяв бути безтурботним і довгим. Валік поволі поринув у примарні сновидіння, заколихований скрипучим погойдуванням пружинного батуту. Хлопчик прокинувся, встав, похабцем хлюпнув в обличчя застояною водою стазика. Для заспокоєння власного сумління потиться розкуйовдженою зубною щіткою в рот і вийшов на зустріч яскравому дню. Картина двору вразила, вдарила, прибила, змрякла, заклякла, завмерла, вмерла. Сплюснулася у пласку фотокартку. Ліва повіка валіка шарпнулась. Ще раз. І вже обидві задріботіли швидким нервовим тиком. Пальці мимоволі стиснулися. Прилипли до спітнілих долонь. Серце гулко закалатало. У розмитий слізьми простір контрастно врізалася пеподібна конструкція для вибивання килимів. На перекладині повільно погойдувався Атос, підвішений за шию на шнурівці. Повернута на бік морда з виваленим язиком здивовано косувала на каскади власних кишок, вивільнилих з розпоротого біло-червоного черева. Чиї жорсткі, але ніжні пальці лягли на обличчя хлопчика. Спинили смикання повік, опустивши їх на очі. Нерозбірливими словами залунав над його головою збентежений жіночий голос, перемежовуючись гучними та лайливими наріканнями. Так, і з чужими долонями на очах, не опираючись, рушив, введений владним рухом. З-під пальців бачив, як дрібними кроками ступають його ноги. Позаду щось гучно затупотіло, мокро плюхнуло викликавши довгу чергу хорової лайки. Повз ноги потягнувся паркан. Між кривих штахет валявся обрізок шнурівки та скривавлений довгий ніж з тріснутою салатовою скляною ручкою. Їхній єдиний кухонний ніж. Це те... те... те, що на світанку викинув похмільний батько під паркан, Занадто голосним та набридливим було повернення щасливого АТОСа. Занадто сильним було роздратування похмільного хрона. Валіка затіпало. Пацани напружено, невесело ганяли латаний м'яч. Зрідка матюкалися. Позирали на те, як короткими засосами Валік прикладається до баклаги Байкалу. Пластик корчився обурено клекотів, опираючись на полегливим висмоктуванням. «Та ну і нахір!» Воротар кинув м'яч під імпровізовану штангу. Підійшов до Валіка і відібрав баклагу. Сам приклався і скомандував, тицюючи м'ячем у напрямку двох штахет. «Пінзлюй на браму!» Валік підвів голову і одразу виблював. Піднявся, Відібрав баклагу та, відпиваючи з неї, посунув до воріт. Сп'яніння штовхнуло в бік. Зашпортався. Впав на коліна і знову виблював жовчу та самогоном. Звалився на бік і відключився. Прийшов до тями. Піднявся, став на коліна. Довго викашлював гіркоту. Витер заслинений рот. Неприємний вологий холод пронизав пах та сідниці. Рука смикнулася, але, зрозумівши, в чим річ, не став чіпати мокрі віцечі штани. Тупився в розмазані по коло барви заходу сонця. Із задуми його вивела зім'ята і напівпорожня баклага дюшесо, яка шумно приземлилася на коліна валіка. «Поправ здоров'я!» засміялися хмільні хлопці. Футбол давно скінчився. порожній, валіків погляд опустився донизу, спричинивши танок кольорових плям. Намацав баклагу, відкрутив корок. Від цього руку, просечені сечею штани, обпекли принизливим відчуттям сорому. Різкий запах самогону вирвав з черева залишки жовчі та шлункового соку прямо на коліна. Заходячи з гірким кашлем, Підвівся і жбурнув незакручену бахлагу в зграйку дітей. «Ну вас нафіг!» І поплівся додому в супроводі незлосливого реготу підлітків. То був останній дотор кваліка до алкоголю.